sama para ti pasar azul meu mandolín cantando a pol que é o sol menor hai que dormir mal rocantor a lua UH ja xe xa está aquí de luz tengo un tambor en un asobío de cristal hay un pardal me acordeón es un rey señor muy bailado o mero azul sinfonía pra sonhar da unha unha canción a sinfonía pra soñar Bye. <laughs> Florencio Delgado Burriara, de Corgo Modal de Horras, en Vila Martín, Avera Dosil, hoy Pertiño de Quiroga. Nacendo 1903, licencio derecho poeta que escribi un nogalero, falado na sua zona, migrado y exiliado por pensamiento vermello primo irmán de Portugal, la defensa do galego. Bueno, pues, bajamos un poquillo música vámonos a la tierra otra vez, ¿eh, Xulio? Vamos a hablar con Samuel, y vamos a darles buenas tardes, y eh, vamos a dibujar cosas con él, ¿no? Sí, sí, además estamos escuchando música de él. Sí, eh, buenas tardes, Samuel. Moi boas tardes, compañeros, <risa> que <está> tal todo? <risa> Moitas gracias por atendernos, Samuel. Moitos... Bueno, gracias a vos, como sempre. e Moitos parabéns por esa peza de música extraordinaria que, sí. es, coa que comenzamos escoitándote ou recibíndote. Sí. Dedicada bueno. a, a, a Florencio Delgado Urrirán, que o... o homenaxeado este ano na Letra Galegas sí. 2022, non? Sí. sí, sí, sí, a verdade é que e es que, ademais é un, un un personaje que quede moi cerquiña do meu povo porque o son de Quiroga, entonces me... To, to, todo ese traballo que foi ir ao pueblo informarme, quitar mm. fotos pois nada, o tiña, o tiña esta vez moi cerquiña da, ah. da miña propia casa claro que sí, <risas> desde Kincelá, desde Elía a Córgomo un carreiriña dun can <risas> de Quiroga a Corcoman, pois, pues, deben ser tri, 30 quilómetros... Es oh, un... sí, sí. Está o lao... Moi ben, bueno, disfrutaxe moito con, con esa investigación e, ademais, con, con ese traballo. Que, por certo, estás acompañado dun gaiteiro enorme e de músicos que, que, te que, bueno, que fan que esta peza sexa mm, mm, extraordinaria, porque amosa moitas cousas, polo menos, eh, semi-biografía de Florencio, non? Si, sí, sí, a verdade... Eh, estou acompañadísimo porque estou acompañado de Abraham Fernández que aparte un gran amigo pues mm. de, un, un extraterrestre a, a gaita y, y un placer quedar con él porque claro imagínate meten grabado todo en una hora que quedo con él entonces fue fue un placer y después a O traballo de investigación sí que é moi enriquecedor, non? además empezas tú solo, eh, que eu fun a como miña maica puxen ali a, gra a gravarme, a puxen a pobre de cámara. E, eh, bueno, bien. ese traballo de empezar de cero, empezar a conocer xente, uh -huh. eh, xente que se xe facilita a súa casa, uh -huh. como acaso, ahora mesmo non me acordo do, do nome, pero, bueno, hubo un señor que foi o que fixo a estatua de Florencia, onde eu salgo no vídeo. Mm, e, bah... so, eh, eh... Baranga, non? Baranga, anxio, Anxo Baranga entóns, bueno, me facilitou ali a escultura, a senhora do Barque me claro, dixon claro, de Zabacasa claro, claro, Antigua e, e despois todo o que tuven que recopilar despois a, a gran axuda da Fundación Penzol, que ano a ano me facilitan traballos de puño e letra porque todas as fotos que hai no videoclip son, son fotos de, de traballos orig, originais de las, teño fotos de, de, eso, de puño e letra, e iso gracias a, a Fundación Penzol teñen de todo da claro nosa si, cultura. Si, si. unha mm -hmm. un, bueno, un un grande e, e, e, un, e... Un, unha fonte de información extraordinaria sí, é, a Fundación. É un tesouro. Sí, un tesouro, sí, un tesouro sí. Por certo, xa que falache de, de, de videoclip eh, dilleos nosos ointes onde poden escoitalo, onde poden recibilo, onde poden baixalo, igual que o feixa, baixamos nosotros, bueno, ti mándachelo a nos, eh, agradecemos xe moitísimo, pero que, que, que saiban todos os nosos ointes que o poden eh, escoitar de libre, sin pagar. Si, sí, nada, porque ademais a miña intención é, é... E, e, o sea parte tamén de deu como artista darma a ver porque non no hai que negalo pero tamén a laborura é dar a conocer a vida do esta xente que fixo tan, tantísimo uh -huh. por a, por a nosa cultura entonces bueno é, é de agradecer a laborura de de, uh -huh. de, de de todos os que fan posible que de, que se divulgue isto uh -huh. entonces dinos a ver, que que é o que que, eh, que onde se poden achegar para poder... Ay, sí, per, perdona, eh, pois mira, no, en, YouTube, página, ¿no? en Youtube, componer Samuel Soto, xa entra na miña página, eu creo que xa é o, uh -huh. o primeiro vídeo que lle vai salir, porque como leva un día, e eh, xa leva mil e pico reproducción, xa é o primeiro que, que, que salta aí. <ríe> sí, Inda no... lle, in lle queda moito, eh pero, pero bueno, vai moi ben, a verdade. Sí, sí. E, est... En Youtube, en YouTube e despois tamén nas miñas redes sociales, no que o o Facebook e Instagram. Entón, xa yo podedes descargar, colexios ou penteira. Telemarinas.com Tamén, teño aquí para dizer sí. que a Asociación ah, Cultural... Sí, porque eu son mestre en en Baiña, en bayona entonces bueno os, os medios da zona sempre apoian moito e eh, mm. e eh, si sí, aí tamén estáia. Asociación Cultural e Social de Baiñas, celebra o Día das Letra Galegas en telemariñas, entonces telemariñas.com pues tamén o poden atopar. A verdade é que mm, é, é un placer eh, disfrutar deso, de cando menos de información para que a xente eh. coñeza algo máis deste de, de grande que que, que, celebro, do que, do que este ano celebramos as letras galegas, que sí. precisamente a Floresta. En fin, si sí, adem sí, ademais o este ano, según conxelarias vin un bombazo que todo o mundo fixo un uh -huh. montón de cousas, ahora be que se fixeron cousas, pero non tantas entonces creo que queda agradecer todo o material que, que, que quitemos non. Eh... Eh, para eso divulgar a figura de paciente que, que fixo tanto non que arrispo a súa vida por, por ah, o galego eh, mm -hmm. Entonces pois pues, aquí estamos nos que temos ese arte de compoñer pues, para, para utilizar a nos arte e dignificálos tamén, porque non. De verdade que xa agradecemos moitísimo esa túa aportación, e que, ademais das moitas publicacións que se farán en escrito, tamén a, a música axuda para coñecer de mellor forma, máis sencillinho, máis, máis rapidamente, pois polo menos unhas pinceladas eh, extraordinarias deste ilustre mm, das nosas letras tamén, un grande poeta tamén, non? Uh -huh. sí, sí, sí, sí, ademais eu creo que a, a nivel educativo nos, o que os xa, xa, xa, xa, Os nenos entran moito millor cantando. Eh, de, de feito, eh, me preguntan a veces pero por que facen a canción cada ano? É eh, que xa me sinto unha obligación porque realmente hai un montón de colegios en, en, en toda Galicia que xa están esperando a miña canción para facer vídeos eh, ca miña canción pa... bueno, é unha maravilla entón eh... sí si que ca, ca, ca as notas entra moito mellor a información pero este teu videoclip ten información ademais eh, extraordinaria e importante posto que aporta pois pues, o lugar situación eh, eh, ademais eh, bueno pois pues, o que ti dís eh, cousas inéditas non? si sí. Sí, sí, sí, eu creo que traballándose se, se consiguen as cousas, e ao final si sí que consigues ter un, un material que que inédito, o sea, singular é eh? porque non hai unha canción que fale da vida e obra do poeta, realmente o hai cancións adaptando os poemas, pero algo pedagógico explicativo que fale de do donde era donde foi, da súa familia dos libros de... da fundación que teñen el libro si, ah, o, sí. o, o menos o, o don dan singularidade o tenga, o que a canción é uh -huh. algo original é bueno, algo claro, moi do uh -huh. que estou moi moi contento e orgulloso e nos tamén, eh, faza, mandamos chornosos parabéns, felicitamos te por ese traballo que, que vamos a escutar agora en directo para que toda a xente pois pues, disfrute dele. Eh, a verdade é que mm, bueno, pues, agradecemos-te moitísimo que, que nos lo enviaras e eh, que sigas tendo moito éxito, te, é eh, que te conviven, polo menos, a facer algún concerto que outro. Uh, claro, el, uh, yeah. no, no, no, claro. claro iso, eu, eu, estou, eu estou disposto a interpretar o tema onde me chame, a verdade. <risas> claro. Entón, sí, sin ningún, sin ningún problema, a verdade. Pues, a... Tenho... Teño teños algo con ciertos teños tres conciertos eh, desde onde pues, pues. desde onde que quité yo o videoclip pues bueno a ver a ver o que puedo hacer tampoco tampouco me vou poder, claro, desdoblar en dous, pero claro, o, bueno. os, os sitios son de poda ir, por suposto que ali estarei. Pois, agradecemosche moitísimo a túa aportación de hoxe. E, e, decimosche que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, vais a, vais a ter bastante... <risa> Vas a ter bastante traballo, eh? <risa> Agradecemos. Bueno, bueno pois, pues, eso é es magnífico. E eh? agradecervos a vos tamén, sempre que me recibares tamén, e poder mostrar na, no, no, eh, no, no na vosa radio, pois poder mostrar unho no traballo con esta liberdade eh, eh, tan inmediatamente. Entón, felicidades a vos por o vosso traballo. Xa eh. Sa sabes que estamos dispostos precisamente a fazer publicidade do que donoso. E, eh. e, e ti, como participas donoso, pues basicamente, terás sempre unha fía extravesta aberta para que todos os nosos ouvintes coñezan non somente a... Samuel Soto, sino tamén todo o seu traballo. Agradecerche moitísimo esta túa colaboración de hoxe. Eh, volvemos a repetir moitos éxitos e hasta outra ocasión. Quizáis o mellor na, na outra emisión que facemos os sábados. sábados? Intentaremos tamén publicala. Yes. Vale, pois pues será un palacer escoitala. Moitas grazas. Eh, moitas gracias, Amor. Aña está logo, talo poeta que escribe un Rogalejo, paladona sua fona, emigrado e exiliado por pensamento vermello, primo irmán de Portugal. A defensa do galego Natureza e montañas Amor e os pena predinca Canto xome de leditia Se pensou da sua galiza Levas galegas Got it. Se debe de Escrita no trinta e catro Dice un cancionero De lomita galega E mano ochenta Un membro da Rala academia academia Poso toda a súa vida Posa terra na cabeza Promovendo patronato Da cultura galega Cua revista os vieiros E na nova galía Ya veixo nos en California acompañada familia menos de su cara antiguo ser y de mente estrecha Galicia es